Lo chiedevamo da tanto tempo, finalmente ci è stato, siamo stati convocati anche a seguito di un episodio molto, molto brutto che si è, si è svolto nella notte successiva al tentativo di sgombero, che è stata l'arresto anche lì molto violento di un, di un ragazzo che fa parte del presidio e che per fortuna sta abbastanza bene. Cosa vi aspettate dall'incontro di oggi? E, a dire la verità non sappiamo bene cosa aspettarci, nel senso che dopo tanti mesi. Mesi, le cose sono già state dette tante volte da parte nostra da parte del comune speriamo intanto di ottenere che non sia l'ultimo incontro che facciamo e poi vediamo su che posizioni ci attestiamo insomma vediamo che cosa che cosa pensa il comune che cosa vogliono dirci e poi avremo avremo delle richieste che magari non anticipiamo parliamo direttamente col sindaco. Comunque eh, intanto il presidio continua? Il presidio continua e diciamo che fino a che ce la facciamo, fino a che possiamo, teniamo le posizioni assolutamente come sono e siamo convinti di, di far bene a fare questo.